Hoofstuk 161 Een lieflike ochend in Joosefse huis. Miriam en Joosef is bekommerd oor die swaie van die keinkie, Miriamse mislikte proef, Joosefse edelmoedigheid in opzichte van die blinde man. Hy word dier Jacob genees. By die gebeurtenis het Miriam ook wakker geword. Sy het die slaap uit haar oog gevruif, dadelijk opgestaan en haar gewas, in n sy kamerkie haar nachtkleed vir haar kleed vir die dag verwissel. Een klein rukkie later het sy weer terug heel te mal skoon en vir fris teruggekom, haar voorkom soos een engel uit die hemel, so mooi, so goed, so vroom, en so sorgsaam berustend in die wil van die meester. Sy het Jozef gegroet en om gekus en het daarna ook vir die doekie omhels en gekis. Na hierdie hartlike begroeting wat die bejaarde Josef altyd 'n paar trane van vreugde besorg het, het Miriam, terwyl sy haar in haar hart verootmoedig het, vol liefde by die wieg neergekniel en die kindjie bidend die bors gegee. Nadat die kindjie gedrink het, het Miriam dadelik warm bad laat gereed maak en het die kindjie soos gewoonlik gebad. En die kindjie het vrolik in die water kom getrappel en het eiwerig sy ongeartikuleerde stemmiekie laat hoor. Toen die kankie gebad en afgedroog was, en weer in skoonkleerkies en kousies aangetrek was, het Miriam aan die kankie gevra hoe hy gevoel het, en of die skoonkleerkies vir hom aangenaam was, want sy het immers geweet, dat die kankie kon praat en wel godlik weis dat hy Sy het echter nie geweet nie, want behalwe Jacob het niemand dit geweet nie, dat die kynkie sy tong weer gebind het. Daarom het elkien het vreemd gevind, dat die kynkie op die vraag van Miriam geen antwoord gegeet het nie. Daarop het Miriam die kynkie dringend gevra, of hy toch asseblief iets wou sê, maar hy het net sy kinderstemmikie laat hoor, en van 'n woord was daar geen sprake meer nie. Dit het beide Miriam en Joosef verontrus en sy het daar self afgevra of die engele die godelike kind gedien in die nachtdalk na die jimmel gebring het en daarvoor in die plek en geheel en algewone kind in die wiege leed. Want die geloof van die omruiling van kinders het by die judeers baie algemeen voorgekom. Miriam en ook Jozef het die kynkie baie angstig beskou of hy nog die selfde kind was, maar sy kon nie die geringste verskil ontdek nie, nog aan die hoof, nog ergens anders. Toe sê Miriam, bewaar die badwater en soek een sieke en bring om hierheen, want tot dis ver, ver het die water steeds een wonderbaarlike huilsame kracht gehad. Word die sieke gezond, dan het ons nog ons kynkie, word hy nie gezond nie, dan het het Yahweh Elohim behaag, om ons een ander kyntje in die plek van sy kind te gee. Jacob wou nou iets sê, maar die kyntje het om dit duidelik waarneembaar in sy hart verbied, en hy het geswyg. Jozef het dadelijk aan sy oudste seen na die stad gestuur, om een sieke te gaan haal. Anderhalf uur later, hy met een blinde teruggekom, en Miriam het sy oe met die badwater gewas, maar die blinde het nie die lig in sy oe teruggekry nie. Hierdie verskynsel het Miriam, Joosef, die vier seens en Idoekia verdrietig gemaakt. Net Jacob het opgewek geblei en die kynkie op sy arm geneem en om geliefkoes. maar die blinde het gemurmureer, omdat hy gemeen het dat hy maar net verkul was. Jozef het om echter getroos en beloof om as vergoeding vir jy die vermeende kullerij om levenslang te verzorg. Daarmee was die blinde weergeris gestel. Jozef het echter die vrolijkheid van Jacob opgemerk en het om dit as een sonde tegen hom as vader voorgehou. Maar Jacob sê, ek is vrolijk omdat ek weet waar ek daar aan toe is, maar jylle treer omdat jylle dit nie weet nie. Weet jy dan nie dat 'n mens Elohim nie moet versoek nie? Hierby het Jakob sy asem in die blinde se gesig geblaas en op dieselfde oomblik het sy oë siend geword. Almal het nou verbaas na Jakob gekyk en nie geweet waar hulle aan of af was nie.